«Боже мій, ти хоч сховай його, тут тепер дитина!» «Саме так!» – Ірма підійшла до мене вприту. «Саме так! Тут дитина! А який твій найбільший страх, як ти думаєш?» «Най-най! Ти ж розумієш, що твою ручну химеру грибниця озброїть саме ним!»